Вони стояли посеред зарослого якимись злаками поля, зовсім поряд із дорогою. Машина, перевернута догори колесами, повільно розхитувалася з боку на бік.